Robert Shackley Feltámad a szél. Oda küld, a szél, de az állomás belsejében a két férfi mással volt elfoglalva. Clayton újból elfordította a víztartály csapját, és várt. Semmi sem történt. Üssé mondta Erisev. Clayton öklével rávágott a tartályra. Két csöp víz csordult ki. A csap végén megjelent egy harmadik csepp is, himbálódzott, majd lehullott. Ez volt minden. Ez kész, mondta keserűen Clayton. Azaz átkozott vízvezeték megint eldugult. Mennyi vízünk van? Négy gallon, feltéve, hogy a tartály nem nyugod ki megint, válaszolta Nerisev. Na a vízcsapot bámulta, és idegesen tapogatta hosszú ujjaival. Magas, sápadt, ritkás szakálú férfi volt, és termete ellenére törékenynek látszott. Nem olyan típus, akiből ki lehetett volna nézni, hogy megfigyelő állomást irányít egy távoli, idegen bolygón. De a kutatófelderítő bizottság már rájött, hogy nincs olyan típus, aki egy állomást irányítson. Nerisev jó biológus és botanikus volt. Ideges természete ellenére meglepően nyugodt tudott lenni. Az a fajta ember, aki ok nélkül nem jön ki a sodrából. Ha valami, akkor ezt tette alkalmassá, hogy pionír legyen egy Karella jellegű bolygón. gondolom, valakinek ki kell menni és kitisztítani a vízezötéket, mondta Nerisev, de nem nézett Claytonra. Én is azt hiszem, mondta Clayton, és ismét rávágott a tartályra. De ez most öngyilkosság lenne. Hallgass csak! Clayton alacsony, bikanyakú, vörös arcú, izmos férfi volt. Ez volt bolygó megfigyelőként a harmadik szolgálata. Más állásokat is kipróbáltak a kutató felderítő bizottságnál, de egyik se volt neki való. A KFF, a kezdeti Földön kívüli felderítés, túl sokszor okozott kellemetlen meglepetést. Ez csak bolondoknak és vakmerőknek való. A bázis irányítás viszont túl unalmas és egyhangú. Mégis szerette a bolygó megfigyelői munkát. Az volt a dolga, hogy üljön egy bolygón, amelyet a KFF fiúk újonnan derítettek fel és vizsgáltak meg robotkameráikkal. Neki nincs más feladata ezen a bolygón, mint sztóikusan elviselni a kényelmetlenségeket és ügyesen életben maradni. Ha ezt egy évig csinálta, jött a váltás, a hajó elvitte, és feljegyezték a jelentését. jelentés alapján indult, vagy nem, valamely további akció. Clayton minden ügyeleti szolgálat előtt kötelességtudóan megígérte a feleségének, hogy ez lesz az utolsó. Ez után, a szolgálat után a földön marad, és a kis farmján fog dolgozni. <gül> megígérte. De Clayton minden szabadsága végén ismét útra kelt, hogy azt tegye, ami neki való volt. Kitartással és ügyességgel életben maradni. Ezúttal azonban jól megkapta. Nyolc hónapja voltak nerisebbvel a karella egyen. A váltóhajó négy hónap múlva esedékes. Ha addig életben marad, végleg abba hagyja. Figyeld ezt a szelet, mondta Nerisev. Tompa, távoli sóhajtás és morbogás az állomás acél kupolája körül, mint a zefír, a nyári szellő. Ilyennek hallották az állomás belsejében, ahol három hüvelyknyi acél meg egy hangszigetelő réteg választotta el őket a széltől. Erősödik, mondta Clayton. Oda ment a szélsebességmérőkhöz. A zúgó szellő egyenletes 132 km óránként sebességgel fújt. A karellán ez csak enyhe szellő. Ember! Kiáltott fel Clayton. Nem akarok oda kimenni. Semmi sem olyan fontos, hogy kimenjek. Te vagy a soros? Mutatott rá Nerisev. Tudom, na de ha csiránkozzak már előbb egy kicsit. Na, gyere, kérjünk előrejelzést Mannyiktól. Végigmentek az állomáson. Léptük, visszhangzott az acélfolyosón. Elhaladtak az élelemmel, levegő tartalékkal, műszerekkel teli raktárak előtt. Az állomás túlsó végén volt a találkozó hely súlyos fém ajtaja. A két férfi felvette a légzőkészüléket, és beállította az oxigén adagolást. Kész? kérdezte Clayton. Kész. Összeszedték magukat, és az ajtó melletti fogantyúba kapaszkodtak. Clayton megérintette a gombot. Az ajtó félre siklott, és szélroham csapott be. A két férfi leszekte a fejét, és előre dőlve a szélben beléptek a találkozóhelyre. A találkozóhely az állomás nyúlványa volt, mintegy tíz méter hosszú és tizenhét méter széles. Az épület többi részeivel szemben ez nem volt zárt. A falai lyukakkal áttört acélból épültek amelyekbe terelő lebezeket szereltek. Ezen a szerkezeten átfújhatott a szél, de lelassítva, megszelidítve. Egy műszer jelezte, hogy a találkozó helyen a szél erőssége 54 kilométer óránként. Átkozott kellemetlenség, gondolta Clayton, hogy a karella benszülötteivel 54 kilométeres viharban kell tanácskozniuk. Tehát nem volt más mód. A karellaiak, akik olyan bolygón nőttek fel, ahol a szélsebessége sosem csökken 110 km per óra alá, nem bírták volna ki a halott levegőt az állomás belsejében. A benszülöttek az oxigén csökkenéséhez sem tudtak hozzászokni. Oda bent az állomáson szédültek és nyugtalanná váltak. Rövid időn belül fuldoklani kezdtek, mint az ember a vákumban. Az óránkénti 54 kilométeres szél megfelelő kompromisszum volt a találkozáshoz a kárelaiak és az emberek között. Clayton és Nerisev végigmentek a találkozóhelyen. A sarokban hevert valami, ami egy kiszáradt polipra emlékeztetett. A megmozdult, és két tapogatóját szertartásosan megbillentette. – Jó napot! – mondta Szmányik. – Jó napot! – a Clayton. – Mi a véleményed az időről? – Ki tűnő? – mondta Szmányik. Nerisev megrángatta Clayton kabátját. Mit mond? – kérdezte is elgondolkozva bólogatott, amikor Clayton lefordította. ebből hiányzott Clayton nyelvérzéke. A karellai nyelv még nyolc hónap után is megfejthetetlen csettegések és füttyök sorozata volt számára. Újabb néhány karellai csatlakozott a beszélgetéshez. Valamennyien pókhoz vagy poliphoz hasonlítottak. Középen kis test és hosszú, hajlékony tapogatók. A ez volt az életben maradáshoz az optimális forma, és Clayton gyakran élte őket. Ő rászorult az állomás kupolájára. De a karelaiak a saját környezetükben éltek. Gyakran látta a benszülötteket tornádó erősségű széllel szemben mászkálni. Hét vagy nyolc lábbal a földbe kapaszkodtak, és húzták magukat előre. A többi csáb közben új kapaszkodót keresett. Látta őket ördökszekérként gördülni a szélben, tapogatóikat magak körül tekerve, vesszőkosár formára "A Viszont, gondolta, a földön nagyon hülyén néznének ki. – Milyen lesz az idő? – Kérdezte Mannyiktól. A egy darabig fontolgatta a kérdést. A szél beszimatolt, és két tapogatóját összedörzsölte. – A szél némileg erősödhet, – mondta végül, – de nem lesz semmi komoly. Clayton kételkedett. – Ami a karelainak semmi komoly, – az végzetes lehet a földi embernek. Mégis meglehetősen bíztató a hangzott. Nerisevvel elhagyták a találkozó helyet, és bezárták az ajtót. Nézd, mondta Nerisev, ha várni akarsz, áp, legyünk túl rajta, vágott a szavába Clayton. Itt tornyosult a bestia, sima csillogó tömege. Egyetlen holvány lámpa fényében. Ezt a becenevet adták a speciálisan karellai közlekedésre kialakított járművüknek. A bestia páncélozott volt, mint egy tank, és áramvonalas, mint egy csepp. Ütésálló kémlelő ablakai elég vastagok voltak, hogy ellenálljanak saját acéllemezei súlyának. Súlypontját alacsonyra helyezték, a tizenkét tonnányi tömeg szinte a talaj szintjén összpontosult. A besté az árva volt. Hatalmas dízelmotorját, csak úgy, mint a szükséges nyílásokat, különleges, poráló lemezek borították. Hat vastag keréken állt, masszív alakjával őskori szörgyre emlékeztetett. Clayton bemászott, felvette a isakot, a védőszemüveget, és beszéjezta magát a párnázott ülésbe. Begyújtotta a motort, vizsgálódva fülelt, majd bólintott. Oké, mondta, na, a bestia kész. Menj fel és nyisti a garázsajtót. "Csak szerencsét, mondta Nerisebb, és elment. Clayton ellenőrizte a műszerfalat, hogy megbizonyosodjék, rendben működik-e a bestia valamennyi speciális berendezése. Egy másodperc múlva meghallotta erisebb hangját a rádióból. Nyitom az ajtót. Rendben. A súlyos ajtó félre és Clayton kihajtott a bestiával. Az állomás széles, kihalt síkságon feküdt. A hegyek némi védelmet nyújtottak volna ugyan a szél ellen, de a karellán a hegyek állandóan mozgásban voltak. Kiemelkedtek és leomlottak. Persze a síkságnak is megvoltak a maga veszélyei. Megeleüzendő e veszélyek közül a legnagyobbakat, az állomás köré vaskos acéloszlopokból álló erdőt építettek. A szorosan egymás mellé levert oszlopok kifelé meredtek, mint a hajdani tankcsapdák, és ugyanazt a célt szolgálták. Clayton végighajtott az egyik keskeny széljárta ösvényen, amely az oszlop erdőn át kifelé vezetett. Kiért, megkereste a vízezetéket és annak mentén indult tovább. Feje fölött egy kis képernyőn fehér vonal gyúlt ki. Ez a vonal jelzi a vezeték bármilyen törését vagy más hibáját. Előtte tágas, egyhangú hangú sziklás pusztaság terült el. Helyenként alacsony bozót tűnt a szemébe. A szél éppen hátulról fújt és hangját elnyomta a dízelmotor dübörgése. Egy pillantást vetett a szélmérőre. Alkar a szele 148 kilométeres óránként is sebességgel fújt. Nyíl egyenesen haladt, és közben dúdolt magában. Időnként egy, egy csattanást hallott. Ma a hurikán hajítottak, kavicsok vágódtak neki a bestijának, de ártalmatlanul hullottak le a vastag páncélról. Minden rendben? kérdezte rá a feleltek lejten. A távolban megpillantott egy karellai földhajót. Mintegy 13 méter hosszúra becsülte. Igen, keskeny volt, és sebesen siklott a durva fagörgőkön. A hajó vitorláit a bolygó egyik levelethajtó cserjéjéből készítették. A karellaiak tapogatóikkal integettek, ahogy elhaladtak mellette. A szemlátomást az állomás felé tartottak. Clayton figyelme ismét a vízvezeték felé fordult. Most már hallotta a szélzúgást a motordübörgésén át. A szélmérő jelezte, hogy a szél sebessége 155 km-esre nőtt. Mereven bámult ki a homoklepte kémlelő nyíláson. Messze, a távolban. Csipkézet sziklák derentek át a levegőben kavargó poron. Egyre több kavics ütődött a páncélnak. Csattanásuk tompán kongott a jármű belsejében. Újabb karelai hajót pillantott meg, majd még hármat. Ügyesen lavíroztak a szélben. Clayton rádöbbent, hogy egy csomó karellai tart az állomás felé. Felhívta Nerisevet a rádión. – Hogy haladsz? – kérdezte Nerisev. – Közeledem a forráshoz, de eddig semmi törés – jelentette Clayton. – Úgy látom, egy csomó karellai tart feléd. – Ja, tudom. Hat hajó kötött ki a helyen, és újabbak is jönnek. – Eddig nem volt a benszülöttekkel semmi bajunk – mondta lassan Clayton. – Mi lehet ez? Élelmet hoznak magukkal, ha valami ünnepre készülhetnek. Meg lehet. Ne vigyázz magadra. Ne aggódj. Na, te vigyázz és siess. Na, megvan a törés. Na, később jelentkezem. A törés fehéren villogott a képergyőn. Clayton kinézett az ablakon, és látta, hogy hol görbült át egy szikla a vezetéken, majd gurult tovább. Megállította a terepjárót a vezeték felüli oldalán. A szél 180 km per órás sebességgel fújt. Clayton kimászott a járműből, több csődarabbal, forrasztópisztollyal és egy szerszámtáskával. Mindezek a testéhez voltak rögzítve. Őt pedig egy erős nejlonkötél erősítette a bestiához. Idekint fülsüketítően tombolt a szél. Mennydörgött és bömbölt, mint a parton megtörő hullámverés. Több oxigént engedett a készülékbe, és munkához látott. Két óra alatt végzett a 15 perces munkával. Ruhája foszlányokban lógott, és a légszűrője pedig eldugult a portól. Visszamászott a bestiába. Bezárta az ajtót, és leült a padlóra pihenni. A terepjáró meg-megremegett a széllökésektől. De, Clayton ügyesen vetett rá. – Halló, halló! – jelentkezett a rádión Nerisev. Clayton fáradtan bemászott a vezető vezetőfülkébe, és visszajelentkezett. – Azonnal siess vissza, Clayton! Nincs idő pihenni! – a szél kettőhússzal fúj! Azt hiszem vihar jön! A karellai vihar volt az, amire Claytonnak még csak gondolnia sem akaródzott. A nyolc hónap alatt csak egyszer volt részük benne. Több mint 256 hat kilométeres volt akkor a szél. Megfordította a jármű orrát, és visszafele indult egyenesen szembe a széllel. Teljes meghajtással ment, de látta, hogy alig halad. Három mérföld óránként. Ennyire volt képes a hatalmas dízelmotor a 220 kilométeres szél ellenében. Kinézett a kémlelő ablakon. A szél, amelynek körvonalakat adott a por és a homok, egyenesen szembefújt. Az égbölt végtelenjéből Egyenesen az ő aprócska ablaka fele kavargott. Hatalmas sziklákat sodort magával, és neki rohant az ablaknak. Clayton önkéntelenül hátra A motor köhögni kezdett, és kikihagyott. – Ó, drágám! – suttott a Clayton. – Nem most hagyját cserbe! Ó, oh, vitt haza a papát, mit haza, nem, hogy aztán lerobbanhatsz. Kérlek! Megállapította, hogy 16 kilométerre lehet az állomástól, amely pontosan szélirányban feküdt. Olyan hangot hallott, mint amikor lavin az alá a hegyoldalon. Egy ház nagyságú szikla okozta. Túl nagy volt ahhoz, hogy a szél megemelje. Gurult a szélben és egyenesen felé, barázdát szántva a köves talajba, hogy közeledett. Clayton elrántotta a kormánykereket. A motor küszködött, és a jármű végtelen lassúsággal kitért a útjából. Clayton reszketve figyelte a tovazúduló sziklát. Egyik kezével püfölni kezdte a műszerfalat. – Mozog már, baby, mozog! A szikla tompán dübörögve gördült el mellette, úgy jó ötven kilométeres sebességgel. Ez jó közel volt, mondta magába Clayton. Igyekezett visszafordítani a bestiát a szél irányába, az állomás felé, de a bestia nem engedelmeskedett. A műtör hörgött és nyögött, ahogy a súlyos járművet a szél ellenébe igyekezett fordítani. A szél pedig, mint egy tömör, szürke fal, visszanyomta a járművet. A szélmérő mutatója 254 kilométeren állt. – Hogy megy? – kérdezte a rádióból Nerisev. – Remekül! Na, vagy-e nem érek rá? Clayton behúzta a fékeket, kicsatolta magát és hátra sietett a motorhoz. Megvizsgálta a gyújtás beállítást és az adagolást, majd visszarohant a műszerekhez. Hé, nerisev! A motor bemondja az unalmast! Egy teljes másodperc szeltelmérenésebb válaszolt. Aztán nagyon nyugodt hangon megkérdezte: Mi a baja? Mi a Homok! mondta Clayton. 254-es szár részecskék. Homok van a csapágyakban, a fúvókákban, mindenütt. Megyek, amettig bírja. És azután? Azután megpróbálok vitorlázni. Feledtek Na Remélem, sikerül. Újra a műszerekre fordította figyelmét. Ilyen sebességű szélben a jármű úgy manőverezhető, mint hajó a tengeren. Clayton felgyorsult az oldalszélben, majd irányt változtatott, és neki rohant a szélnek. A bestia ezúttal engedelmeskedett, és most a másik irányba fordult. Ez a legjobb, amit csinálhat, állapította meg Clayton. A hátra levő utat ilyen cikcakos haladással kell megtennie. A vihar magja felé vette az irányt. De a motor teljes gázzal sem tudta, 40 foknál jobban elfordítani a telepjárót. A bestia egy órán keresztül teljes gázzal haladt, jobbra-balra krajcolva a szélben, és három mérföldet tett meg kettő helyett. A motor csodálatos képen még mindig működött. Clayton áldotta, aki készítette, és... Könyörgött a motornak, hogy tartson ki még egy kicsit. A kavargó homok függönyön át meglátott egy újabb karelai hajót. Bevont vitorlákkal, oldalra dőlve haladt, de amikor elhaladt mellette, biztosan felfordult a szélirányba. Boldog benszülöttek, gondoltak. 265 kilométeres szél, ezeknek kellemes idő. Megpillantotta az állomás szürke Meg Megcsinálom! – ordította Clayton. – Mondj ki a rumot, Nerisev! le magát! A motor ezt a pillanatot választotta, hogy végleg felmondja a szolgálatot. Clayton dühöngve áramkodott, és behúzta a fékeket. Micsoda bal szerencse! Ha hátszél fújna, hazagorulhatna, de hát persze pont szemből fúj. Mit akarsz most tenni? kérdezte Nerisev. Itt fogok ülni, feleltek Clayton, amíg a szél hurikánál csöndesül és akkor hazasétálok. A bestia, tizenkét tonnányi tömege, rázkódott és recsegett a túl. Tudod, mondta Clayton, ha ez a szolgálat lejár, én nyugdíjba megyek. Tényleg? Komolyan mondod? Abszolút. Van egy farmon Marylandben, a, Maryland a cheesepeake néz. Te tudod, mit fogok csinálni? Na, mit? Osztrigát fogok tenyészteni. Tudod, az Osztriga, de várj csak! Az állomás lassan kezdett elfordulni a szél irányába, távolodva tőle. Klajta megdörzsölte a szemét, hogy vajon nem őrülte meg? Aztán rájött, hogy fékek ide, áramvonal oda, a szél sodorni kezdi a terepjárót el az állomástól. Mérgesen csapott rá egy gombra a műszerfalon, ezzel kiengedte a jobb és bal oldali horgonyt. Hallotta a kemény csattanást, ahogy a horgonyok a talajba vágódtak. Hallotta az acélkábelek pendülését és csikorgását. Kiengedett ötven méternyi acélkötelet, aztán bekapcsolta a csörlőket. A jármű ismét szilárdan állt. Orgonyt vetettem, jelentette Clayton. Tartanak? Egyelőre. Clayton cigarettára gyújtott és hátradőlt a párnázott ülésben. Testének minden izma fájt a feszültségtől. Szemhéja égette, ahogy a rázúduló szélrohamokat figyelte. Behúnyta a szemét és megpróbált pihenni. A szél zúgása áthatolt a telepjáró acélpáncélján. A szél vonyított és üvöltött, rángatta a járművet. Meg akart kapaszkodni a síma felületben. 270 kilométeres szélsebességnél leszakadtak a ventilátorlapátok. <gül> Megvakulnék, gondolta Clayton, ha nem lenne rajtam zárt védőszemüveg. Megfulladnék a levegő szűrő nélkül. A a kabinjában sűrű por örvény lett. Puskagolyó sebességű kavicsok vágottak a burkolatnak. Egyre keményebben csapódtak be. Vajon mekkora erő kell, hogy átüssenek a páncéllemezen? Ilyen pillanatokban Clayton nehezen tudta megőrizni józanságát. Kínosan tudatában volt, milyen sebezhető az emberi test, milyen kiszolgáltatott az univerzum erőivel szemben. Mit keres itt egyáltalán? Az ember helye a békés, szélcsendes földön van. Hát, ha valaha visszajut... Jól vagy? kérdezte Nerisev. Egészen kiválóan, felelte bágyattan Clayton. – Mi a helyzet az állomáson? – Ha nem a legjobb, az egész épület vibrál a rezonanciától. Ha elég sokáig ilyen erős a szél, megrepethet az alap. – És üzemanyag állomást akarnak ideépíteni. – Kiáltott fel Clayton? – Tudod, mi a helyzet? – Az a három és a déli sziklaöv között ez az egyetlen szilárd bolygó. Á, ah, többi, mint gázóriás. Inkább építenék az állomást az űrbe. Ott a költségek. A ah, pokolba, ember! Kevesebbe kerül egy új bolygót felépíteni, mint itt egy üzemagyag állomást fenntartani. Clayton kiköpte a portaszájából, Én már csak a váltóhajón szeretnék lenni. Hányben szülött van az állomásnál? Hát úgy tizenöt, a találkozóhelyen. Nem erőszakosak? Nem, de különösen viselkednek. Hogy, hogy? Nem tudom, mondta Nerisebb, csak valahogy nem tetszik. Nem ennyi a találkozóhelyre, jó? Nem beszéled a nyelvüket, és valahogy szeretnélek egy darabban látni, amikor visszamegyek. Habozott egy kicsit. Ha! Visszamegyek. Nem lesz semmi bajod, mondta néseb. Persze, hogy nem, Ó, Istenem! Mi van, mi a baj? Jön egy szikla, majd jelentkezem. Pléton a sziklára fordította figyelmét. A fekete folt gyorsan növekedett a látótérben. Egyenesen a lehorgonyzott és mozdíthatatlan terepjáró felé tartott. A szélmérőre péndaltott. Hát ez lehetetlen. 278 kilométer óránként. Miért jutott eszébe? A földön a stratosferikus sugárhajtóművek 320 kilométeres szelet is fújnak. A szikla akkora, mint egy ház. Egyre növekedve közeledett, és pontosan őt vette célba. – Térki! Térki, kanyarodj! – üvöltötte a sziklának Clayton, és ököllel verte a műszerfalat. A sziklát azonban nyíl egyenesen feléje sodorta a szél. Clayton halál félelmében felsikoltott, és megnyomta a gombot. Ezzel leoldotta a kábelekről a horgonyokat. Nem volt idő felcsörlőzni őket, még ha feltételezi is, hogy kibírják a feszítést. A szikla tovább nőtt. Clayton kiengedte a fékeket. A bestiát oldalba kapta a 284 kilométeres szél és megbozdította. A jármű néhány másodperc alatt 50 kilométeres óránként is gyorsult, és Clayton a visszapillantó tükörben látta, hogy a szikla utoléri. Mikor a szikla odaért, Clayton keményen barra tekerte a kormányt. A terepjáró veszedelmesen félrebillent, imbolygott a kemény talajon, és közel járt ahhoz, hogy felboruljon. Clayton a kormányjal küzdött, igyekezett egyensúlyba hozni a bestiát. Azt gondolta, alig hanem én vagyok az első ember, aki egy tizenkét tonnás terepjáróval vitorlázik. A háztömnagyságú szikla dübörögve elszáguldott mellette. A súlyos jármű egy másodpercig billegett, aztán megpihent hat keréken. Clayton! Clayton! Mi történt? Jó vagy? Kitűbően, zihálta Clayton. De föl kell leszednem a horgonyt. Most a szél. Meg tudsz hordulni? Majdnem felborultam, amikor megpróbáltam. Addig vehetsz előre? Clayton előre nézett. A távolban kivehette a sivatagot szegélyező, fenyegető, fekete sziklákat. Kb. 15 mérföld, aztán neki rohanok a szikláknak. Na, milyen sebességgel haladok, nem kell hozzá sok idő? Behúzta a fékeket. A kerekek felvisítottak, és a fék balodanek hevesen füstölni kezdtek. De a szélnek 292 kilométeres sebességnél ez nem számított. A jármű már 70 kilométeres óránként is sebességgel haladt. – Próbálj meg kitérni! – mondta Nerisev. – Az nem fog menni. – Próbáld meg! Hát mi más tehetsz? Itt 296-os a szél, ha az egész állomás rázkódik. A sziklák kidöntik a védő oszlopokat. Félek, hogy néhány szikla átjut és szétlapítja. Hajd abba, mondta Clayton, meg a magam baja is. Nem tudom, kitarta -e az állomás, Clayton? Figyelj rám, próbáld meg! A rádió hirtelen és vészjóslóan elnémult. Clayton ráütött néhányszor az öklével, aztán feladta. Sebessége elérte az óránkénti 80 kilométert. A sziklák már magasan tornyosultak előtte. – Hát jó, – mondta Clayton, – oda megyünk. Kiengedte az utolsó vésztartalékén szolgáló horgonyt. A 78 méter hosszúságú acélkábel 48 kilométerre csökkentette a sebességet. A horgony úgy tördelte és szántotta a földet, mint egy lökhajtásos eke. Ezután Clayton bekapcsolta a vitorlázó mechanizmusát. A földi mérnökök ezt biztonsági okból építették be, mint ahogy a kis motoros óceánjáróknak is van árbócuk és kisegítő vitorlájuk. A vitorla csak a biztonság kedvéért van, ha a motor elromlik. Akár ellen az ember gyalog, Soha sem juthatna haza a megfeneklet járműből. Jó jöhet ez a bajban. Az árbóc, rövid, masszív acélrúd kiemelkedett a tömörített tetőnyílásból. A mágneses támasztók a helyükre ugrottak és rögzítették. Az árbócon fém megbőszült vitorla feszült. A fővitorlat Clayton egy háromszoros, hajlékony acélkábellel irányíthatta csörlő segítségével. A vitorla felülölte csak néhány négyzetméter volt. Mégis mozgatni tudta a tizenkét tonnás, befékezett, 78 méternyi kábellel lehorgonyzott szörnyeteget. Még a könnyedén, a 296 km kilométeres sebességű széllel. Clayton csökkentette a fővitorlát, és kanyarodott, hogy jobbról kapja a szelet. De ez az irány nem volt elég jó. Még jobban csökkentette a vitorlát, és tovább kanyarodott a szél felé. A hatalmas jármű megdőlt a szuperhurikánban. Egyik oldala teljesen a levegőbe emelkedett. Clayton gyorsan kiengedett néhány lábnyi vitorlát. A fémvitorla csikorgott és csapkodott, ahogy belekapott a szél. A vitorla segítségével Clayton most már képes volt talpont tartani a terepjárót. A visszapillantó tükörbe látta maga mögött a fekete csipkézett sziklákat. A pusztulást jelentő part a szél alatti oldalon volt, de most kifele hajózott a csapdából. Méterről méterre távolodott tőle. <gül> – Ez az, baby! – kiáltotta Clayton a küzdködő bestiának. A győzelem érzése azonban szinte azonnal elpárolgott, mert fősüketítő csattanást hallott, és valami elzúgott a füle mellett. Háromszáz kilométeres szélsebességnél a átütötték a páncéllemes. Ki volt téve a géppuska puskazáró tűz karelai megfelelőjének? A szél sivított a lyukakon át, mintha ki akarná vetni az ülésből. Kétségbe esetten kapaszkodott a kormányba. Hallotta, hogy a vitorla lebeg. A lehető erősebb, rugalmas anyagból készült, de nem fog sokáig kitartani. A rövid, vastag árbóc, amelyet hat erős kábel rögzített, horgázbot módjára hajladozott. A fékbódanek elszakadtak, és sebessége 82 km-esre nőtt. Már fáradt volt gondolkozni. Csak bámult maga elé, keze a kormányt markolta, összehúzott szeme, üres emberet előre a viharban. A vitorla, Sikoltva hasadt el. A foszlányok egy pillanatig még ott lafogtak, majd ledöntötték az árbócot. A széllökések elérték a 305-ös sebességet. A szél most újból a ziklák felé sodorta. A 307 kilométeres erősségű szél megemelte a bestiát. Néhány métert repítette, majd a jármű visszaesett a kerekeire. A zöggenéstől az egyik első kerék leszakadt, utána a két hátsó is. Clayton akarjára hajtotta a fejét, és várta a véget. A a hirtelen megállt. Clayton előre zuhant. A biztonsági övegy pillanatra visszafogta, majd elszakadt. Nekivágódott a műszerfalnak, majd vérezve visszazuhant. Félig öntudatlanul hevert a padlón, és megpróbált rájönni, hogy mi történt. Lassan visszatornázta magát az ülésbe, homályosan érzékelve, hogy minden csontja ép. A gyomra egyetlen hatalmas fájdalom. A szájából vérszivárog. Végre, kilesve a visszapillantó tükör, meglátta, hogy mi történt. A horgony a 78 méteré kábellel beleakadt egy messze kinyúló sziklába. A fennakadt horgony megtartotta nem egészen fél mérföldnyire a szikláktól. Hát így megmenekült. Legalábbis pillanatnyilag. De a szél még nem adta fel. A 308 kilométeres vihar sivított, emelgette a terepjárót, földhöz vágta. Az acélkábel zengett, mint a gitárhúrja. Clayton kézzel-lábbal kapaszkodott az ülésbe. Már nem bírja sokáig. Ha pedig elengedi, az őrülten ugrándozó bestia úgy keni szét a falon, mint a fokrémet. Ha csak a kábel nem akad ki előbb, akkor viszont a szikláknak vágódik. Kitartott. Egy és csúcsán oda tudott pillantani a szélménőre. A látványtól rosszul lett. Kész. mége El van intézve. Hogyan tarthatnak ki a 299 kilométernyi szél erejével szemben? Ez túl sok. Na, várjunk. Hopp, hopp, -hop hopp, hopp, hopp. 299 kilométer óránként? Hát ez... Ez azt jelenti, hogy a szél sebessége alább hagy. Először alig akarta elhinni, de a mutató lassan, egyenletesen siklott lefelé. 260-nál a terepjáró már nem ugrált, és mozdulatlanul hevert a horgonykábel végén. 244-nél a szél iránya megváltozott, biztos jeleként annak, hogy a vihar a végét járja. Mikor 227 kilométeresre csökkent, Clayton megengedte magának azt a luxust, hogy elhájuljon. Karellai benszülöttek jöttek érte később. Két nagy földhajójukat ügyenesen manőverezték a bestia mellé. Rákötötték hosszú indáikat, és a tehetetlen bestiát visszavontatták az állomásra. Bevitték a találkozó helyre. Onnan pedig Nerisev becipelte az állomás szélcsendjébe. Minden csontod épp, csak néhány fogat törött ki, mondta Nerisev. Viszont nincs egy négyzet centis értetlen felület rajtad. Túléltük, mondta Clayton. Épp, -e, hogy. A szikla védelem teljesen tökrement. Ma az állomást két közvetlen sziklatalálat érte. Alig bírta ki. Megvizsgáltam az alapot. A jócskán megsérült. Te még egy ilyen vihar? És azt is megúszszuk valahogy. Mi, földi fiúk, mi megúszszuk. Még négy hónap, is jön a váltás. Fel a fejjel, Risev. Gyere velem. Hova megyünk? Beszélni akarok ezzel az átkozott szmányikkal. A találkozó helyre mentek. Tele volt karelájakkal. Az állomás szél alatti oldalán több tucat földhajó horgonyzott. – Szmányik! – kiáltotta Clayton. – Mi folyik itt? – Ez a nyár ünnep – mondta szmányik. A Ami nagy évenkénti ünnepünk. Aha. Te is a vihar? Mi a véleményed róla? Mérsékelt szélnek nevezném, mondta Szmányik. Nem veszélyes, de vitorlázáshoz már kisé kellemetlen. Kellemetlen? Remélem, a jövőben az előrejelzéseit kisé pontosabbak lesznek. Nem lehet mindig megjósolni az időt, mondta Szmányik. Sajnálatos, hogy utolsó előrejelzésem tévesnek bizonyult. Utolsó? Ahogyhogy? Há, mi a baj? Ők, mutatott körbeszmányik, az én egész törzsem, a seremályak. Megtartottuk a nyárünnepet, most vége a nyárnak, és el kell mennünk. Hova? A messzi nyugati barlangokhoz. Hát két heti vitorlázás ide. A barlangokban fogunk élni három hónapig, így biztonságban leszünk. Clayton hirtelen süllyedni érezte a gyomrát. De mitől leszek biztonságban, Smagyik? Mondtam már. A nyárnak vége. Biztos helyre kell húzódnunk a szelek elől a hatalmas téli viharok elől. – Mi van? – kérdezte Nerisev. – Egy pillanat. Clayton végig gondolta a frissen átélt szuperhurikánt, amelyet Smanik mérsékelt és ártalmatlan szélnek nevezett. Arra gondolt, hogy ők helyhez kötöttek. A bestia csak egy roncs, az állomás alapozása megsérült. A sziklák elleni védő akadály romokban hever, és a váltóhajó négy hónap múlva jön. Veletek mehetnénk a földhajóitokon, Szmanyik, és menedéket találnánk a barlangotokban? Természetesen, mondta vendégszeretően Szmanyik. Nem, mégsem lehet, válaszolt önmagának Clayton, még rosszabb előérzettel, mint a vihar alatt. Hát nekünk tartalék oxigén kell, a saját élelmünk vízkészlet. készlet. Na, mi van? kérdezte újra türelmetlenül Nerisev. Mi a fenét mondott, amitől ilyen képet vágsz? Hát azt mondja, az igazán nagy szelek csak most jönnek, feleltek léten. A két férfi egymásra merett. Odakint erősödni kezdett a szél.